قرآن مختلف محردن کو دو مولانا عبدالباری صحیح دو دور اے تفسیر قرآن دا سنتیس نمبر کی سر چپتہ اوپائے محلہ پر اگزائی مسجد کی پر اکیس چین دو دا زرنو کی شہر پتہ یا ساتی رشاہ دید سنت کے ساتھ اہنڈ سیریز مرکز دکار نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دیمین چوک جنگیر اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توہید موبائل نمبر زیرہ سوره الاعر اف کین درې مثالي ذکر کین یو تاسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دغه خبره پکې دا کې چې الله رب الکبد د طرفه کم دین راغله نو پاغي عمل وکین او درې خبره بیان د توحید او رد شرک باولنا ترات نمبر 39 پوری تسلیوا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا ترویب اتباد ما ان دلتا واقعہ دے شیطان ذکر کڑا پرد شرک پھیلی چه دے دے بہ ای حکم کیا اللہ دے بہ حکم نہ کہی یا دارین رستو بشاراتو تخویفاتو دا صاحب الاراف تذکرہ ان ربکم الله الذی ایت نمبر 54 دلیل یقلی اسبات توحید ذکر کئ او بیا ایت نمبر 59 نا در واقعات پدغه مسائل چې کومي مسائل د پرد د دلیل اخلي ذکر کیږي ان ربکم الله الذی یقینا استاذ رب د الله غزاد خلق السماوات والارضۃ فی ذلک الیاسنانو نازمکا فی ستۃ ایام بان دازل شپه غورا دکی ثم استوى على العرش الله استوا او کړه یو لا نهه اچ پشپ باندې ورځلاره یا اچ ش لاه پرز باندې یتلو به حسیسان طلب کوی هر او بل لاه سرا مطلب دا دی چې دځ د شپې دا نظام مسلسل د یو پسیر را روان دی او د خپل ټم نهروو کېږې او ن شپ وو کې په شم سوال دا کليدي الله نوسبک مع نوجوه ستوري دا شم سالال کمه نوجوما نوورسبک م ستوري مڅخهاتتن به امرې تا بیکی شوي دي د حکم د الله رول الله نوواورئ خبر شيء الله ل د اختیار د پیداش الله ل د اختیاره له خلکو الله لره د پیدا اشه امررو د مطلب دا چې پیدا کډو د هرص الله دی او اختییاري هم د الله دی تباره الله برتالله د الله رببلالین چرب د ټولو مخلو کات دی اللهله خلکو خبر شيء چې پیداش دا اختیار هم الله لاس کديول امررو قانونم د الله نو نوانین دو قسم دی یو تکوينی اوبل تشريعين نو تکوینی قانون ده الله چلیږي تکوینی فیصله ده الله چلیږي کله الله وګړي باران نو باران راضي کله الله وګړي شین نو شینوي کله الله عذاب را ولي نو عذاب را راحت را نو راحت را دین دې دوی تکوینی امور نو الله رب العالمین توي چې پدې کې دا ټول عالم زما تابع ده په امور تشريعي او که هم تاسو زموونه نه قانون زموونه نه زکه د دې عالم اصلاح کونه زهم او اصلاح د دې عالم راضي 파ه قوانینو چاغ تشريعت وي کم چې تک پینو امور دین بای خاصه الله اصلاح کین او د شریعت ته کم احکامات دي نه حرام الله منهل پکار دي تبارك الله برکات الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقات ده ودو ربکون تذر و خفیا راوبل اخبر رب جزا سره و خفیا تنو په پټه طریقه د دعا باول کې د ادم السلام او د ابلیس واقعات ذکر کړل چې ابلیس تکبر وکړ ادم السلام الله تعالی ته رجوع کړ ربنا ظلمنا انفسنا اوس د الله قدرت ذکر کړو رسوب واقعات ذکر کړي د انبیا او مسګې او خبره کوي او دو ربکم راو بل اخبال رب تزور روان پا جزا سرا و خفیتنو پا پتا زکا چدا هر صد اللہ پلاس کی دی نتدہ الله رب العزت نسوالو کا او پدی باندی پا واقعات دا انبیاء و ذکر کئی رسو خود دعا دا پارا طریقے خودل چه تزور روان پا جزا سرا و خفیتنو پا پتا دا دعا آدھا دین انہو لا يحب الموتدین یکیناً اللہ میننکی دہدنا تیری دن کو سرا حد تیری دل صدی دیرو علماء زکر کردی دي چې دعا کې چغی وحل حل فزورا آواز کول فزورا بان دعا کول ویدہ اعتداد دا فی الدعا گورا یو اتماع جوڑا دا یو کس دعا کی نور امین وی دا جدا خبر دا او یو اسی یو سالے ناس دی لوی لی کرکی ہوئی چغی ہوئی جڑای جوڑا کردی دا نو دا مکروا دا ناروا دا بل په هغه کې هم دا حد نه زیات आवाज چتول او بالکل چغی او هل دا نه دی جایز ها دمر اواز سره ویل چې کوم په امين او وی دا غي غوونو تور سیدا جایز دي خود ربکم خداګیم عادت جوړول نلی په کار بعض جماعتونو کې دا هر مسو سرستو دغه طریقې سره دعا کیږي دا غ فرض مزي او دا سنت مزي نو دا طریقې سره دعا پک نه دا جایزه ها چا ته سوال کیا پیخ او اتفاقی طور د مسپسی اوشیه الګا فلان کی باندې تکلیف راغله لې فلان کی باندې سه پریشانی راغله دا یو مسلمان د سہاجته او ضرورت پیخ دی هغه لپاره دعا وکړي او ملک سختیدا مسلمان سختیدا نو دا ممانیت دین معنیات نشته او همیشه لپاره لزومانو التزامانو د هر فرض مسپسی یا د هر سنت مسپسی امام دعا کوي او مقتدیان په امينوي ده نه دی جایز ادو ربکم راو بل اخبال رب تضرران پاجز سرا و خفیتن و رورو انہو لا يحب المعتدین اللہ میننکی داد نتیرد انکو سرا فلا تفسیدو فی الارضی فساد مکہ و پز مکہ کی بعد اصلاحها پس دی اصلاح د دینا جواہر القرآن کی دپنڈی شیخ القرآن نحیم اللہ ذکر کئی لا تفسیدو فی الارضی بشیر کی بعد اصلاحها بعد التوحیدی زناګه په عالم کې الله د توحید مسله خورګړه تو اوس د شرکیا ته پرچار مکا پکې ودور ابلی دی الله لرا خوفن پایرسرا و اطمانو پتمسرا الله جرا بلینو د خبرې زړه کې جمع ساتا یرتم ساتا او تمتم ساتا یرا د سنا د خپل اعمالنا یرا زم اعمال هغه دې کبلی دي چې کې دې زم رسول قبل نشي او رحم دا اللہ رب و لذتنا تمساتا چید اللہ رحم, رحم دیر زیاد دوئی دے زمہ دعا با اللہ کب لئی رحمت الله بے شکر رحمت دا قریب من المحسنین نزدے دې کانو تا بے شکر رحمت دا اللہ نزدے دنے کانو تا برے لے وئی وئی پیغمبر حر دے حاضر ناظر دے دلیل سے دے دلیل دا آیت دے بولے وَمَا عَرْسَلْنَا كَهِلَّا رَحْمَةً تمام رحمت لے گئے د ټول عالم لپاره ان رحمت الله کریم من المحسنين ده الله رحمت مؤمنانو سره نیز دی دی پیغمبر رحمت به او رحمت الله هرځه دی ما إلزامی جواب داري چې دا و دا دې چې حاضر نازر هرځه موجود نو بیا خو محسن غير محسن جمعات ته جمع را دي نو ټول محسنین نهي فاسقو می بګي فاجرو می حرام فارومې پکې او جمعہ ته دا رحمت دایره نو بهرحال بیا قرآن وې ان رحمت الله ای من المحسنین دا الله رحمت نیکانو ګانو ته نې زیده نو په یو سب کې یو نیک مولاړ له بد مولاړ وین دا نه کو تهغاری بدو تنغاری نه دروغ وې دا الله رحمت دیږي کې د رحمت د الله نه پیغمبر نه له مراده ان رحمت الله ای به شک رحمت د الله مهربانی دی الله نې زیده نیکانو ته او ګدار المعنا ایشینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګڼ واقعیات دی پدې چې صحابه او زید د تلی دین اغه سره یو واقعې په خره غلي د نبی علیه السلام ته پاتونشتي پاتاو سره نه دلګیدلین سو پوری چې الله اعلان یې ور کړی او هو الذی الذ الله ذاته دی الرياح تر علی کی هوا غانی بشران ذیرے بین یدی رحمتهم مخذ خپل رحمتنا الله علی کی باران هوا غانی بشران بینه یای رحمته محکه ده رحمت ولنا رحمت باران توین د دې که هو رحمت وای بیا بعدا معنی چې پیغمبر رضی الله انو دې سی له راضی بیا هجه کم ده پیغمبر رضی الله هر ده تسهلی بیا نو کم ده کی سی لهی هوا خو چتا کلا کلی او موږ زر ټیم کی کیږي درس د قران کیږي کی تعلیم کیږي بیا په کار ده د چاریو کار نامه کی سی له راسته نو دا رحمت ده الله دې پیغمبر رحمت او خو دې دې کې د رحمت نه مراد پیغمبر نه ني حتی تر دې پورې دا کله صحابن چې پورته کوي ورې دې سې کال اندر ني سقنا اولي بلدیم میتين بوزموندل را کلي وتا ف انزلنا به الماء را ورو مونږ په دې سره وګه اخرجنا بهن په دې وبو سره من کل السمرات هر قسمه مي وي کذالک د غشان دې څنګه اوچ ځمک باران داورې د هغې نشنې غونه را وتل نو دغرنې نو خرج معته موږ براو باسو مړي لاله کوم تدک کارون د دپاره چې داس ننسیت کو بولکي هول بالا د تو ځمک پاکه ځمکهښسته یخروژونه با هو را وځي بوټی حکم نرب داغې نطلب سری یو ځمکه ده اغا خوف اصل کئی دین چه دا بوٹی را اوزین نو دا سوک راو باسی اللہی دام زر راو باسینا واللذی اغا از مکا خبوسا چاگا شار دا بیکار دا لایخ رجو اللہ نکی دن نو راو باسی مگر بیکار بوٹی فاغی کچه کم راوزین نو دام دا اللہ اختیار دیں خوز مکا او بد از مکا دوالا پا قدرت دا اللہ کی دین دا دلیل پا دیبان نیچه قیامت کی مڑی دا پورت نصرف اللہ آیاتیں من کسما قسم طریقے سر بیانو دلائل دا توحید دا قومی یشکرونا دا پارداء کوم چاوی شکر ادا کئی لقد ارسلنا نوحاً علا قومی دا دی زیناد انبیاء و سابقین و تذکرہ نمبر ترین میں پوری دلیل نقلی پی اسبات دا توحید پدی کڑنبانای در واقعات اول در واقعی دا دی تعلق دا صورت در در مداوے سردیں یاغه اثبات د توحید د الله رب العزت دی اواز را و سره دې مداوا هم ثابتې یګوره اتباع ما انزله ضروری دا تمبین چې الله را لګلو دا غي اتباع پکار دا ولی دې اتباع د لوث السلام قوم نو کړې د یود السلام قوم نو کړې د شعیب السلام قوم نو کړې د صالح السلام قوم نو کړې دارنګ دونو علي السلام کوم نوو کړي نو الله تباركړو او اوله داوته صورت پههم ثابتېږي چې تسلل جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چې دا ټول انبيیاء قومونو کمزوري ګڼل وو او ما سليم مضبوطه عقيده مضبوطه خپل عقيده کلا کلاړو مقام تباشا دیلې من نجات ورکړو نو دا سلو ورو واقعات ورو مني درې واقعات ظاهرا ده غینا دیمه دعوه ثابتی گی وصرا زیمنا دادو نادعوی نوری هم ثابتی گی لقدر صلی اللہ نوحا یکنن لگلوم انو حلی السلام الہ قومی قوم داغتا فقالنو بیلونو حلی السلام یا قوم عبداللہ اوزنا قومہ بندگیو کئی او اللہ ما لکم من الہ غیرو نشت اسلاس وزپارا سوک لائک دبندگی سوا دا اللہ نا انیا خاف علیکم آزاب یوم عظیم زیارې ګم پتا سود ازاب درځوي لوينا د لوی رځدا زاب نظر باندې ارېګم قال الملأ من قومه اوې سردارانو د قوم د دا دان انا لنراك في ذلال مبين موږ وینو ته په کارا کوم راهې کې ګورهر یې کې چې هر پیغمبر بیان راځي مقابله چې قران دې کرګي نو قال الملأ قال الملأ غټانو داتې وي وجه सदा هميشه د پاره د اسماني دین مقابله چیکړي نو دا هغه چا کړل چې په هټه موړي او وجههم دانا چې دوی دې هټ ډکول د لپاره حلال او د حرام تمیز نه کړې نو چې کله د حق مسله راشینو په دې باندې بدلېږي طبيعت یې پليتین مسله په بدلېږي نو اوري غټه نو د کومنا انال نراک فی ظلال مبین موږ وینو دا په کار غلطي او سمجھے دے اقتدار د حکومت سرکم خلقی رختیا خبر اپا پی بدل اگی دا کمکر لیوی پوئی گی دا اسلامی نظام غواری شریعت غواری وی دا لیو نیزی شڑی ملک خرابائی قال آیا قومی اوی نوح علیہ السلام ازنا قوبا لے سبی زلالتن نشت دے پا مابا میں اس قسمہ گم راہی آگئی بی منگا تابینو پخکارا گم راہی کی نوح علیہ السلام وی لے سبی زلالتن نشتله پهما باې یو زررق راحي تنويين د پاار د تنكيردي بل كلګم رارحنيم لكني رسول مربّ العالمين لكنين ب غمر طرف ر مخلوقاتونه الله راليمة رالي داغد بون اوبل غكمم ررسله ترببي تاسو د پقامات در خبل د زنن سننجړمه الله را عليه قم صحولكم اوستااس خیر من الله معله تعالمون وے کوم د الله د طرفه پاږي چې تاسو بنه پويږئ اواغه څه شي حقانیت د توحید د الله او بتلان ساسوځا کې لي ساسوځ دیا کې لي او د عمل هي بغیر د الله نه د بل عبادت کوي د دې په خاطره یې زه پويګم تاسو بنه پويږئ اوا اجب تمن جاکم ذکر ربکم آیا تعجب کوي د دینه چرغه له تاسو د نسیت ساسو د رب د طرف نه اَلَا من مِنْكُمْ په یو سړی ستاسو لیون را کوم د دپاره چ یاری تاسو واللی تته کو د دپه چې او د دپاره چې په تا سره مکړی شي مطلب صدي اولی تاسو د خبره ل ګی شو چېېګنی انسان باندې د الله پیغ شررتدي د دی تعجب کوي دا خو تعجب خبره نه ده تکس دی نسبت دا دروغو کدتا مطلب دا بس بلکل تا دروغو ای نمانو فا ان جئینا ہو منخلاسه ورک دی نوح علی السلام لا واللزین ماهو او حقا کسانو لراج دا دسارو فی فل الفلکی پا کشتائی کی دنوح علی السلام, السلام سر چکم خلق پا کشتائی اوس او دنوح علی السلام سر کشتائی کی سوکو اگا صرف مسلمانانو الاغو دسارونا سسارویم زان ترخیجولیو قران پاک کہ اللہ رب العزت بلدی کرکای چنوح علیہ الصلات والسلام تعالی حکم کو قلہم الفیھا موږ ته یې په دې کې سوار کا خپل اهل او هر یوسیز نه جوړا جوړا قوم مومنان وسر سوار کا دا مومنان او سوره نو مان امنماহু الا قلیل ډیر لګو کسانو ایمان راغل کسان او هغه کسان الله ایمان بچ او هغه ډیر چې کوم نو ما تبا پهغهکننلله نه او غر کړمنګ کسانکس ضبوي آیاتی نه چې نسبت د دروغ کړه زمونګه تونو ته ان نه هم کا نو کامه نامین ب شدي یو کاړان د ړ کومو کړي دویم دا چ نه یورول کشته ډړه کړی وه. به غری آثار شروع شو دی په وطن پهیدل د یونس علی السلام قوم او خيار قوم چې کلا د یونس علیه السلام تو سلام هغه خبره حقانيت ا گئی تا ظاهیر کې اخاره شروع شو او دا عذاب نه کي صرفی اولی نه بس هغه بو چې د یونس علی السلام کما خبره کوله نو رخت یې عذاب لا اخاره نو مکمل صرف نه کي لیدل نه بس ایمان طول را ټول راوند شو ایمان را ن الله رب العزت بچکړو او داडून کوم نو الله تباركړو و الادرن اهاهم هدا لګلومه غا دانه تارور د دې هو دل سلام قالنا غويليو اياكمه بود الله او زمه کومه بندګي وکي دا الله من اله غيره نش تستاسو د لا یک د بندګي سوا د الله رب العزت نا خبره ایت ساعتین چدا هریو پیغمبر barbe یو خبر اتفاقی ذکر کیږي او کلا کلا بوستر اختلافه می مطلب زړی چدا مساله دا توحید اورت د شرک په دې کې ټول انبیا متفکو او اس داغین اورستو سنور مرزونه تا کده شعیب علی السلام د قوم مرز ځانلو دلوت علی السلام د قوم مرز ځانلو داصد صالح علی, علی السلام د قوم مرز ځانلو هغه ځان لزن لجو دا ذکر کوي او توحید با په هر یو کې خامخایي دار بنیادی شته بنیادی مساله ده افلات تقون نو هوदय السلامم قوم دید الله بندگیو کای زکه جبر سوک د عبارت لایک نشین افلات تقونا آیا تاسو ځان بچکوې له شرکنا معنا دا دا استفهام د پارا د امر دی ځان بچکه اذا الله دا نه فرمانهینا ځان بچکه له شرکنا د الله سری یې صدره رخدار دار م جوړو وین نو قال الملئ الذين كفروا اوے سردارانو آ که سانو تو کفر کړهو ملأ سردار ته وي ملأ مناسل گډا نو ډک په اعتبار د دنیا قال الملأ نو اوې مالو اورډکو الذين کسانو کافر اوچ کفر کړهو من قومي دد کومنه اننا لنراک فی صفات منغینو تا پک مکلتیا کی منتا کمل وینو و اننا لنظنو کمینل کاذبین منګومان کو پتا دروځه انہوں نا نوح علیہ السلام پی سویرو اننا لنراك في صفات كمكليم نوح علیہ السلام دوی لوح نوح علیہ السلام تو ویلو اننا لنراك في ظلال مبين تارګمړای حود علیہ السلام وی اننا لنراك في صفات كمكليم وا اننا او مونګومان کو پتا د درو جنونا قالا اويلو ته حود علیہ السلام یا قوم ازما قم لیس ابي صفات نشتل بما بني وزرك كما قلتيا بالکل كما کلما ولكنني رسول من رب العالمين لیکن زما پیغمبر دې طرف در رب مخلوقاتنا زقوم جواب کړي حقیقت ښکار کړي كما کلی وته ولي نوح عليه السلام ته گمراه ولي وي قوم لار دې پریخيده نو کوي له تا ما چې قوم لار پریخیدا نو دا ما پس باندې پریخیدا دی ته وره رسول من رب العالمین. زدا الله په خوده روان يم نو ګم نه هيم نو وحود السلام ته پداغي کما کلوچ يہ سړیا ټول کوم په یو طرف روان ني ته به بل روان ني ډېر لې کما کلي ډېر ساده اينو او ساده ذکريم چې د الله پیغام در رسره او بلغو کوم رساله تربي رسوند تاسو د پیغامات د خپل رب او انا لكم ناصحون امین تاسو د پارا ناصحون خير خوامه امين من الدار واجب تم انجاكم ذکر ربكم ایا تاسو تعجب کوئ د دینا چراغلې تاسو نو تاسو د عبد طرف نه اعلی من منکم به وسړی باندې تاسو نه لينذر کوم د پارج او یری تاسو په دې تاسو تعجب کوئ دا ناشنا غړنی نو دا خو د ناشنا غړولو خبره نه ده په خوانه په تاریخ موجود دی چې الله انبیار علی ګلینی و اسکرو یاد کین محمد الله اسجالکم کله چوګر دولای او لفا اباده ان کی دزمکی ان بارقومن وحن پس د کوم دنو علي السلام نام وزادكم او زياده کلي دستا سول پارا في الخلقي پپيدائشي بستن فراخي هدايات ساتي چه الله رب ولي ذات دنو علي السلام د کوم نورستو په دسمه کې آبادون کې دسمه کې وګرزولاين او ساسه خلقي پپيدائش کې بستن فراخي مطلب دا چې بدنونه مضبوط مضبوط درکړي وسمره مضبوط دي نو و مرده کی کسی جوړی خڑی دي وایله عمره مضبوطو چډاغه مضبوطیا وي اندازې دا په دې کې یو څوک څوک داسیو چې درې درې ساوا غاذا دم ته کافر زامنه پورا شي او سو وایي چې دا نو یو پکې داسیو جا غ آسمان تر رسیدو سري آسمان تر رسیدو نا کومور افلار به سمره سمره و سیدا دم راشه و نا یو کیسه اویچ کافر سل گزا دا ایچ کافر وای سمرا دم وای تاسو دا غصه پدایو موسی علیہ السلام وای او سل گزا ای 50 وای سل گزا ای 50 او چا ټوپیک نه اله د ایچ کافر کیټه تور اسې دی جاسش او خلاق خاص نو دا دروغ دی شیخ عبدالسلام صاحب تفسیر احسان الکلام کې ذکر کای چې احادیث نه ثابت ده چې دا آدم علیه او پیت و او بیا وای ده دا نه پاسباده دا اولاد پک تر ازي کمیږي به خو دومره نه بیا دي کوم خلک داس او ياخره کې به دومره دوه راشي چې دا کاريزي بوتم لیدلې او دا کاريزي د بوتي دلان دي باوي دي انسانانو کټونه چولې اجرګه کوي يا خدایا چې پيو خو غازينو بیاي سموچات کې چې به ول غازينو راځوي چې دوه اولاد دي نه به کته برادي دومره نه لګټيږي بالکل بیا دي دا کاريزو د بوتي دلان دي نهستي دا ملکونه به والا هیټې مې بیا وڑی نو هو داوود علیہ الصلوۃ والسلام وی تاسود په بدن کې فراخي زیاته کړل دي ان روخ سه تونې در کړی دي فراخ بدن یې دلته در کړی ده الله یاد کای فشکورو علی الله یاد کای نعمتونه ده الله الله کوم تفلیحون دې په اړه چې تاسو کامیابیاب شئ قالو نه دوی وت جواب کیسوی اجې تنا آیات علی مونتا بنابود الله اذا بالتی عبادتک ود ورا دا واخده ته بد بدله کېده دا لای په بدنه نه لګيده بندگی د الله کوله او دا یکی واځي تا ټکه وي دا موایا کنه سړی وي و نظرنا عبدا او پریدواسو کې بندگی کوله زموږ مشرانو فاطمه يرتی تختیار نيو عذاب بدر بندراشي او فاطمه بماه را د دنیا چې زموږ يرای دا غینا ان كنت من الصادقین کایت درشتینونا رحتیاو نه دا قالن <سؤال> اوط هو عليه السلام قد ان خدل داسوري من رب بكم ساس دربد طرفنا ريچن گندگی او قضا بنو غضب انا دد تاسو یی قوم اوس دسه چالو کموی غضب در پورن خدل د الله د خبرو انکار کوئی وظالمانو د الله عذاب د گوښ تو شیدې کیا قد لازم شیدې پتاسو من رب بكم ساس دربد طرفنا ريچن گندہ عذاب د قضا بنو غضب الله وس الله پتاسه پور غضب ان خلول دینه ز خو نشم لري کوله ده نه غضب سو دوی ته الله ده رحمت نہ لري کېدل نو تاسو ده الله ده رحمت نہ په شاشه تختي اتو جادلونني ايا ما سراجا كلا کوئی في اسماء و بارد هين منكي سميت موها انتم يخذي د دا من تاسو و اباكم اساس مشرانو ما نزل الله بها من سلطان نظر علي ګل الله پديواني دلیل سریف ابن منون کې را سره جګړه کوئی صحه کیاته منشته او منون ملتازه کیږي ګوره دا څه خبره وکړه چې د قیامت په ورځ تون کې که کپدي جملی د احود علیہ السلام سوچو کی نو د بچیدنو په څل کې شرک پاتې نشو خاله غي چې په انصاف نظر سره ته وګوري او بیا په سوچو کی احود علیہ السلام وي ګوره ما سره جګړه کوئی صحه کی فی اسماء ته شنو منو کې بابا چانه بادستی دي سرکې بابا چللی سرهوکېکه دی د اولات د مار چللی اولا ورکه دی تش دروغ روغ دینو دا نوم بس صیفی نوونه دی نو نورسه حقیقت په ک نهشته دی او دا ی چاالی کم بابا تاسو کوم تاسوستاسو مشاررانو یا بطویللي یا بستا باباویللي نو او بین کې خو نهته چلېې نه بابا چلی نه کاک کا چلیږيدنن کې خوکه چلږي نو کو د الله او قول د پیغمر چللیږي او پیغممر د ځانه کړي ځانه خبره نه کوئ او الله رب العزت په دې باندې دلیل نظر علي غلي ما نازل الله بها من سلطان نظر علي غلي الله په دې باندې هيذلل څو سره دته ځان کې د دې موارد دي وایو سکه ختري دي په دې درته کې په عالم کې راته یو او خاچا غي جوړ کړی خلک فلان کې د دې موارد دي او په دې زیارتونو چوګورې ټول نیمګړي پراته یې چې هغه وګ نه یې چې هغه لاس نه یې دچا بخپی مجګه زیارت د پاسې پراست دي اغلی سوار نکړو نو طالب صدر کې څریاں دا تش نمونه دي چې صرف تاسو هیده احساسو مشرح نه نو زمونږ طرفدا یو دلیل د خلقو بلوم نه کې رېشي هغه به دورم تهیدین نه وګنه دایسه یو دلیل بلوم نه دی وې ګور دا د قدرت خاوندان ځکې چې په دې قبر نه ځان دی وې په پورا قبرستان کې 15 پک سره قبرونه وای جھنڈا واپا کې یو ولاړي تا کرامت نه ده نو وې دې خالیم نه لې دې کې سرکار شته وي بیا دې دورو ګمبټا په وګرا ها بیا دې خلکو ته وګرا چې راځي ولا څو یو ځاینا څو بل ځاینا دا د یو بل دلیل نه نو ستا جواب بدای هغه زموږ عمل غره یو کسر مې دا وسی خبرې شي ایماتې دا جھنڈي چې په ولاړي ایمه ادارته چې دا جھنڈي په دې کبر کې کوم ولادي دي دا د کتن راخاتلې هکانه تا په ودرولي دي کتا په ودرولي دي خو بیا تم مشرقي به خون دی دا خو تا ودرولي دي بیا خو ستا کرامته او کنا هه د کتن په کینه راخاتلې په خپل په زرغونه شوی دی دی جنډو بیا په دد کرامتي ادا ګمب په تا ودروله د خلاصمنه پرهغه لیدل نو دا دایو بل دللنا نو الله رب ال ذات توي هود له و سلام قوم توي ما الله بها سلطان مدرا له ګل الله په دی باندې ذلیل وان دراتلو اني ماقم من المنتظرين ځو دې انده ځارګون کو دې معتون زون تا سره نل من منتظیر د انتظار کو انکونه ما چې کله بهه کېږي په دی نهمونږ خلاصې وررک د ل ذهن سوال راځي او غ دا چې هر پ خو خیر خوا او د سلامې زون د سره انتظار کوم چې کله بر کېئ مطلب بیا دغلی ړه پ کړو چې تاسو په لاړی تاسو خما خیر و لاټو خیر لټ تاسو زما مقابله کوي نوذاورې ک چې کله به درمنند د ذاه راځي. فَأَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ كَافِرُونَ وَالَّذِينَ مَآهُ آكَسَانُ لَرَاچِ دِ سَرَوْ بِرَحْمَتِنَا پَمَهْرَبَانای زَمُږا وَقَطَانَ دَابِرَ الَّذِينَ او پرې کړه موږ جړ دَهې کسانو کذبوا بی آیاتنا چې نسببد دروغ کړه زموږ آیاتونو ته اماکانو او نو دای مؤمنان حاصل د آیات دارین چې نجات ورکون کړي الله لکه یوه د سره د ملګرو بچو حالاتون کړي الله لکه چې دا اقومې تباکو وإِلٰهٌ سَمُودٌ حَمْصَالِحَةٌ دَغْرِيمَ وَكَا لِگلو موږ سمودیان ترورت دی صالحم صالح عليه السلام قالانو غویل یاکومه بذ الله او دم کوما بندګي وکړ د الله مالک من اله غیره نشته اساس لپاره څوک لايګ دمنګي سیوا د الله دا هر یو پیغمبر کار دي کړی چې دا مسله کړو هود عليه السلام کړو صالح عليه السلام د ټول یو دین تابع فليتولوا اكيده يوبا قد <تصفيق> جاءت بيننا ثم ربكم يكنن بالغليت اسفخره ليس صدرب طرفنا هاواسدين هذهينك ها اللهين داوخذ الله لاكما تن سا صدر بارن خذا فذروا ان بريديل لا تاكل في ارض الله خوراق كي بزمك امیر زبردار لکنه ولکه دنه رضی پاسی بهر موږ په لگو لیدنه دنه رازه لگا نو دا وینه ول الله رب لیل ته hộiولکړه ته hộiولکړه به و ته حکم داو زه ورځ کی ورځ بتاس اسکه او دې ته بسوایه اینا وی هذه دا لو خد لکه ما ته تاسو لپاره د نه هپته هیبداله خپل بوځنه او دروانو پری دې له تا کول بیا ربلایي چې قران کوي پس مکه د الله په ویلې چې مکه د الله باندې قران کوي ولا تمسوا بيسوين امرا سوې دې ته هیڅ حقلی په هغه ځکه دردناک عذاب بل ترورسی ته دابشين وستوریا ته نه مباواګم په ارضي او ځای درګه تاسو لپاره پزمکه کې تاسو څخه ځینې سهولې دیولای ته ميدانونو ده کې کورونه باندې پتا نه هیتونل دیباله بيوتان او کناي کورونه له پارا د کورونه یا ته هیتونل دیباله بيوتان کناي په دې کورونو کې کورونه سمسته په کې جوړای وا یعنی مطلب دا دی چې دومره الله عقل فَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اوې سردارانو او مالدارو حق خلقو استکبرو چې تکبر وکړو من قومي دغه د قومنه لِلَّذِينَ هَلَكَ ثَانُتا اُسْتُذَيْفُ او بیا په دې کمزور کیوم چاته وې لَمَن آمَنَ مِنْهُمْ چې ایمان راوړو ددیننه اطلعمنا آیاتو پوئیږي ان صالحان مرسلون چې صالح رالي غلې شه دې مربې دې طرفه دربد دنا دا صفته شته چې صالح دا وایي چې الله رالي قالو نو دوی ته جواب کیو انای کینن مونږه یما په هغه سره اورسلا بیه چې رالي غلې شه دې دا صالح السلام باقي مؤمنو ایمان راون کیو ها غریبانا نو له پنډیر شه قرآن نه هم هولا وې دې رحمته اولې نه وای وې یاره غریب یې مانو وې غریب خو الله کړنه د علاقې کړې ده غنان وای همون د پاتاش ته وکنه ایمان دېږه الله را لګللې نو کال لګينا او یو هغه سانو استکبار او جذانه یا بہره مسالہ کې تاسو مونږ نه لیدل مونږه غنمنوې به یې ځلو کا ما پیژدای تا دا قرون نه کا دا ویو ځل راغو کا امر ربہم ما فرمانیو کړا د حکم نقبل رب وکالو او ویلی یا صالح ای صالح علی السلام ایتینا راواله پمږه بما حاجه دا ای دونا چت مونږ یری داغینا ان کن دمیل المرسلین ویته د پیغمبرانو کتابره اختیار پیغمبرین مون غونه منوي او تا دا ویل يو چې دا هو خامہ نه ده چې موږ غوي ماګني عذاب براشي زطر والا یعنی یې نه فرماني دا الله وکړو او بیا پاغي په ایمانم نو بلکه پاغي باندې الٹا فخر کوم وفا حضرت هم رجفتو اونې ول دوی فاصبحون اوګردیدل په دارین په خپل کورنکه جاسمین په مګی براته بس الٹا پراتو تباشي او هلاكين فتو الله انهم اوګردیدو ددینا مخه وااله ددینا وکالوي بی یا قوم يا زماکوما لقد بلغتكم رساله ربي 12 16 داس پیغام نخبل را ده و نصحت لكم خير ميلټولګو داسو ولکن لا تحبون الناس هينا تاسو مین نه ګويده خير فانو سرا بل دیان یو ځای کې د مملو او دلیل ثابت شو او له لکه کومه صالح علی السلام خطاب کوي یا قوم ایزم اقوما ولوم باندې خبره کولا دا یو ده خطاب سره سما لازم نه ده بهر خطاب سره سما لازم نه نو بس دا خطاب د تاسف او غم جن او خپه نو خطاب یو کوي دین دا چې سوره یود 36 نمبر آیه نه ترتیب مالنی او ترتیب چې چیدی قوم کل انکارو کن نصالح علیہ السلام و سلام مطوئی چی دنبی دان خبر ایسا دیگا مکوئی او عذاب بدربانی راشی بری رضی پس بدربانی عذاب راشی سورت حود اکو ری ستا ستنمبر آیتا دولس مسی بارہ سورت حود نمبر چیہ سٹھ دا پنځه ټاټه یا ساتون دا کاروه فقالتمتو فی دارکم ثلاثه ایام بیغه وخځ نکړه نو رسول الله می تمتو فی دارکم ثلاثه ایام فائدہ اخلی په دې کورونو کې دریو راځي دریو راځي فائدہ اخلی او به بدر باندې عذاب راځي ذالکوا ادون غیر مکذوب دا دا وعده کې دروخ به گینشته فَلَمَّا جا امررونات جنا سوالحان وَالَّذِينَ آمَنُوا آمنو ما به رحمت من نه په من خیي یو م زن امراب د کووه القبيولزی. بیالاکهه لې ظلم صحو ف اص به في دیارم جاسیمین کالم یغ د چې د ختاب هوود سلام د حالاقت نه مخو سره ک دی او د حالاقت نه هم شي. یو د اظهار دته صر چې خپوپین. داغه هر پیغام مرحباین که زه ما خبرمن نه لې یو خو ګوره د کافر پازاب باندې چې قوم تباشي نو قران مجید اللہ رب الله ربول عزتوي وقات وانا دابر الزین وسلموا والحمد لله رب العالمین شکر باسه چې کافر تباشو دا تاسف چې زوام اوله ما ذکر کین مراد دې نس دې نو هم بغړې چې د توحید به الله ربول عزت او کبي ظالمانو مناله وي د نوته شي او مسله د تو ه اوونه معړله د د سپیرو انجام دا راختتون پهولله هم مخیواړ ددنا و وکالا کو مزما کوم لکه دله او پهکمړې سالله ربی ما 16لو پیغام د پی غم د خپل رابه په نصختله کو خیر میلا ټول ستاسوو واللهېله تو حبوننا لیکن تاسو مینوونه کوي خیر خیرخوانو سرا بلله دا کچته د دې کې سما لازم هم شي یاره دا کلامي اور یې بس دا موجوده و لکه څنګه چې نبی عليه الصلاۃ والسلام هغه بدر کې کوم کافر مرداړ شو هغه ته خبره کړو نو مدناګه سداوم ده او د موجزه باندې قياس نكیږي ولو ته نسغال له کومي اطهون الفاحشه تم سبقكم بها من احد من العالمين دا سلوره واقعه و واقعه د لته عليه والسلام دې تعلق د سورته بے می دا ریساره دی چې اتباع ما ان دلا وکای کده دینم دا ذریعہ سبب د هلاکت دی ولو ته نو یاد کړو ته السلام اس کالنی قومه کله جې خپل قوم دا آیا تاسو راتل کوی بهایا ما سرک کوم بها نړۍ تیر شه ساسن مکه په دی باندې عمل من احد من العالمین یو تم مخلوقاتنا خواه بهای ای سوا انہ جملہ تا ته اور رجالہ تاسو راتل گوی سړوتا شہواتن په شہوات سره مين دو نن النساء بغیر د زنانو نه بل انتم بلکې او تاسو بلکې تاسو یو قوم او دې نه تیر دن نه تیر دن کی وليو زکات خلاف فطرت کاری کوو بل انتم قوم مسرفون او کار کوی ته ما سرککم بها من احد من العالمين ساسونه مخکبه مخلوقاتو کې چانه لکړې بنیاد دې د دې کار شاو نو دې الله تباوم پداسې عذاب سر کړو جناسې آزاد الله بل کوم لن دې ور کړې انکم لتاتون رجال ساسورات لګوي سړوتا شهواتن بشهوات سره مندون النساء بغیر د زنان او نه بل انتم قوم مسرفون بل کې تاسو یو قوم مشرکان یعنی یو بهالکان وبتهلې او دین درګه شرک پرود دی او دا عمل ده دین سوره انکبوت شلم سی بارا ایت نمبر 29 کوم ذکر کین او سرا سرا د دوی نوري پلی ته ذکر کین 28 کې وای انکم لتا تونل فاحشتا ما سرک کوم بها مین احد مین العالمین تاسو دا سی بها ای کوی چې تاسو نومه کې جانا دا کړی ا انکم لتا تون فاتقطوا عنا سبيلا شو کی کوي پلارو فاتاتون فينا ديكم المنکر ولو مجلسونو کینار وا کوین چې ګلې دا خبرې وکړي حکومت جواب کوي اے تینا بیاذاب الله ان من الصادقین کار اختیای وای چې ته پیغمبر یې موږ دینه منې کینو دینه خو نه منې دا عمل پریدو نه و انک د ارادې ته خپط مونگ دا اقبل کارنا پریدوی نتو سے چلو کام وما کانا جواب قومی دی دیکن سبق تمخیقو رہی نو جواب دا قوم دا اللہ انکالو مگر دیوی اخری جوم اوباس ای دی لرا من کاریتکم دا کلیستا سنا انہم انا سنیتا تحرونا داس خلق دی جزان پاک پاک کئی فان جائنا ہو مونگ اخلاس ورک دا لرا فا اہل او احل دا لرا مگر خضد کانت من الغابرین دعوا د پاتې کډونکو نه پازاب کین الله رب ال عزت وای ته د دو د قوم جواب پیداو چې اخریجوهم من قريهتکم وبا سې د خپل کلین مطلب لري چې دومره ته غصه شو غصه شو چې راوی دکرین وبا سې سګاډي وړي شروع کړی وې او ځان را ته پاک پات کین فاندینا الله ایمانه خالصه ورګدلانا واهلو او اهل د لیلو تل السلام لرا لوت علیه السلام <سؤال> اداغ کومی بچ اللہ مراتہو مکر خصد دا کانت من الغابرینہ داوا دا پاتی کدون کو نه ازاد کی فا امترن علیه مطلن راو و راو انگ پا باران دا کانو فا امزرن تو گورا کیف کانا کبتو المجرمین چسنگو انجام دا مجرمانو مجرمانو سر اللہ سوکڑو ایتا تو گورای مجرمان سوکو دلوت علیه السلام کوم چی دا حلکانو بد کولا او عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ د دې کباحت ذکر کوي په لیپین کم سړی د دې کار عادت شو نو الک الله علیه شهوت النساء اللہ په زنا نهو شهوت واچي بیا بغیر دینه گزارنه کی نو لا نتی عمل له لانا تی انسان ژوندم تباه کین او د انسان اخرت تباه کین کی کی کی. او با قاعده د دې پښتنا هی کیږي په مل او ير عذاب راځي چې په سبب یې نوچې هیڅ هم ملاونې شي نو ګو تا راډی راډی دا د مليانو د علا سره دا ولې د عمل قران د نه د طالب د علا سره دا عمل قران د نه د ملاد علا سره دا عمل قران د نه د ګریو د پټکی والو د علا سره دا, دا, دا, دا, دا الله واي دا قوم چا تاباتون دا خواګه چا تاباته چې ګریبه فولې دا قوم دا هغه چا قوم چې ګریبه خورلې داړوم به قوم چې د ګریې سره لو بنیادې شو بنیادې ولې شو چا لک بربت فله یادت شه ګیره چې به رااله ګیره د پری خو دان بیا به تاسو چا سوینه نوی راشدہ ګیرا په مونږ کې وخرایا چیلګه زمو مارکیټ نخرا به کی نه فهم ګر نو دا ګیرا خل دا دون امر خلکو کارو هلان کې ګیرا کافیرو زمو نخریلا نو بجاهلم ګیرا دا یو فطرتي شی دی د ګیری خول داتې دی لکه سړی ځان نغوک کټ کوي دا غوک کټ کول که څه خوی نو ټیک د بیا بغیر ګیرا خل مخوی ودی کې بم خایس وي د سړی او چې غوک کټ کولو کې خایس نشدا پوزا پرې کولو کې خایس نشدا نو ګیرا پرې کولو کې صرف دا دا پوزی شیطان دے دے او صرف دوم را ده دپوزي پري کول شيطان حکم نه دي کوله دګري فرل کوله او په خواني واده کړي وو وې زبوت حکم کوم نه فالايي غيرن مخلق الله دا الله پیدائش به بدل نهي پازور نه ته وګوره كيفا قانا كبت المجرمين څنګه وان جام د مجرمانو وايلا مدينا غاوسايبان بلا واكيا پين زمان ليګلهم مدينا ول او ته رود د شيخ علي السلام قال انه الله اوز ما قوما بندگیو قید اللہ ما من الہن غیرو نشت اصلاسو دا پارا لائک دا بندگی سوا دا اللہ نا قد جات کم تم ربکم راغلی جزا صحکار دلائل اصلاسو دا رب دا طرفنا فا او فلکی لانو پورا ورکوئی پیمانا والمیزان او طول ولا تب خسن ناسا کمیمکوی دا پارا دا خلقو اشیاہ انتا سیزنو دا دائی کی خلقو لسیزنو مکم ہوئی ولا تو سیدو فصاعد نہ کوي پس نہ کوي په فیصله درینا وعلیکم خیر الکوم دا خبر اساس لپاره ورغره دا ان كنتم منینا ته تاسو مومنان مدا پږه غزان لا جدا غا جدا غنادا دایي کناب تول کې دې کنه کو ما باغینه منه وکړه بل برې کې غنادا چې د شعیب علیه السلام مجلس لکه دا تم خلق راته ما هغه به منی کول کمه لارې چې طرف سره غلېي هغه لا رکی بناسته وي ولا تک عذو به کل صلواتین مګی نه بهر او دونه چې راوای او تاسو الله دلاله من ها اچاره چې ایمان راولې په دې الله باندې چې بالله به ایمان رالو نیت وراده وي د پیغمبر خواله راځي تاسو لاري تقسیم کړی دی او پاګیناسې او تبغونه اي وجن او لټوي دې بار کوواله امام قرطبي رحم الله دکر کین کان يقودنا على التروقات المفضيه الى تعليم وإذ يذهبوا غل لما تيجي ملار ايشي بلسلام به طرف تلين من اراد المجيء اليهم اغه خلک بهر و بده شیبلسلام به طرف راسلهم و يسدونه او بندول به ويقولونا هو تدعي انه كذابون فلا تذهب اليه واذا دروجند به دره فلمدوي وي كما كانت قريش مكه تفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهرن لغا سنگه جماکی والا او ذا ظاهرن ددی د رسول الله صلوات و سلام باندې خلک منا کول دا دروغ جن دی به مونږه غټینام منی کوي او د پمونږ باندې دنیا نه پيردو کوي دا راتوي چې بختل مال کې خلا خوخه ما کوي ګرویدہ غلط سره دی د دوه خلانو زاین ویلا غیره پاره به تبغ و تبغونه اي وجن او لاټوي دی سمیلار د پاره کوګوالې داغو داوت د الله په طرفون خلک به دینار نه منی کولو چې کومه مقابله کولو نصنا سگو وغوا له به پکې لټاو کمه سبانه خو به ولا کته چې خلک دې مونې کول وذکرو ایست کوم کم یاد کړئ کله چې ویلګ فكسرکم نودیر کله ونذرو وګورئ که فقانه عاقبت المفسرین چې څنګه باندې ام نفصادیانو وین کان طائفاتن او کبی او منکم ساسونا اامنوا چې ایمان راولایي بللتي باغ تهران هغه مثلا اورسلت به چې دلالی او پای فاطمه بلडला هغه لم مینو چی مانی نه انتظار کوي دوی دوی کې فص معنا دا انتظار کوي واځه ساده د اس بیرو معنا دا کلک شې انبیا په کوفرو په غلط حضرو د کلکې دو حکم نه کوي فص بیرو انتظار کوي حتا تر دې پورې احکام الله وبیننا الله فیصلو کې زموږ درمان دا او هو خیر الحاکمین دا الله ده به تر د فیصلې کوم کنه قال الملوا الذين استكبروا و سردانا سانو چې تقب برې کړو منقوممي د د دقوم نه لا نخری جن نه کا یا شوی به خا مخه به اوباسو تا له ا شو بهوللهین نه آمنو مع کا اوا ګسان له چمانې را وړی من کارییتنا زمونږ کلینا کل نه ور خبرې کوي یو دا چې تا به اوبا بله چې کم دی من کارییت زمونږ کلینا کللی نه چړی تو خو پرد راغلی دا ځای سیدون کئ من کارییتنا د کلي به د اوباسوئ خپل کلی له باندې مونږ وباسو ته باهړو د دې د دې او نه وو هو اوی خبره ده مونږ باندې خپل کلی نو وباسو که حق وای نو د ځای بې ای صدر بې او تا به پر دې غني مونږوبه جوړیاله کدا خو زمونږ کلی د سړیږي زمونږ پکې دورې صدر د پکې دومره ای صدا دې سل غاړي مونږ وتاو با خو خپل کلینا نج بیا مسافر راغلی یا تو او ای شعب الاسلام نا اول تهودن فی ملتنا یا براگر دیتاسو دین زموندا قال نو ای شعب الاسلام اولو کنا کاریهینا اگر کئ مونږ بد غنونکو دیلارا مطلب دا کموږ داس تاسو دین بد غنو نو امب مونږ دی خارازو مونږه مجوره کوي سوال نه پیدا کیږي چې دې در افراشو قدی فترینا علی الله کذبان مونږه جوړکړي په الله باندې درو انودنا قرارو ګرځېده موږ تاسو دین ته بعد اذنات جان الله منها پس دینه چې موږ الله بچا تل یو دینه ورده یو توی اولاد هودنا زموږ دین ته بیرته واپس کیږي صہیب عليه السلام انعودنا ته موږ واپس شو واپسې دي دوی ټول مه سړې پکې او دې ته نه بیا وتره واپس وي نو صہیب عليه السلام علی مخک ماغ الله مشرک وسو نه نه زه به سلام تو سلام پدې معاشره کی پاتې کیده خدای خلق را دینه وکړې ځکه نبوت ته نو راغله نو خلق دا ګمانو چې کی نظام زموږ ملګری دی به دیوځينا یو چپ مولای سیما چې به معاشرکی دی رہی دیو سره شریک دې پدې کار کې داګه خلګوي به موږ سره پدې کار راځو یو خو سړی ته پتا نهي دا جوړه خبره ده خو یو سړی ته پتا نهي او دې چپ ناشې سره د پوینا په بیا ده دې دلیلانه چې دې پر رضا دې پدې نې رضا په هم نو دا چپوالې <سؤال> ددا د پاره په قیامت کې د الله رب العزت پنځ باندې د غیرت ذریعہ بېنه غيوب خدای رو چې دې چپو نو خلک خدای ګمانو کې جدا عمل کوي بیمبا اولا تعوذنا هم ملګری دي شیب عليه الصلاه والسلام چې کوم نو حقي دې قوم سره په عمل کې شریفونه نو دا هرې په اعتبار وروتيیا به ټول زمونږ دین دراوس کېږي او یابا موږ تاسو د کری نو باسو نو شهاب الله سلام وکمو موږ تاسو دین درالو یا نه دا ملګري زمما تاسو دین درالو زمونږ په الله درو جوړ کړي ما یاکون لنا ندی جای زمونږ لپاره ان نوذ فیها چراوس ییتا الله انشاء الله او ربونا مگر کووالي زمونږه الله چرپ زمونږ دی الله انشاء الله دگر واړی الله رب بنا چرب زمونږ سمت طلب که الله او غواړی نوستاسو ددن تهه شوو الله غواړی دس دا مطلب نه چېې اللله رب لزت کو او غړی م د خوا شو او الله رب لزت به دا اراده کوي د تهي تفویز الله رب زتته پهې ځان دی کې چې الله راضا شو ممونږ بم پې ځایون نه د اشاره د دیتا چې دا موګ اسلام ته راغلیو اون پهکم د الله راغلیو زمږ کله کله ولهم دا الله رب العزت پلاس کړي الله دې نكي او بیا دې نكي که الله زمونږ زړو واړو نو بس بیا غوښتيو غني نو مونږ نه اورو احاديث هم دې ته اشاره ده چې نبی عليه الصلاه والسلام وای چې انسانانو دا څلو نه دا الله د قدرت د دو غتو ترمن ده دي یو کلي به ها کیف یشاو و خیدې کم فای علی اشاره دې دیتا دې دایته گمراهي دړد الله رب العزت پلاس کړي وسی ربنا كل شيء علما فراجع زمونږ رب سرا هر یو سیستا په دې بار سره یعنی بهر سیسپویا الله دې هل الله ته وکلنا الله باندې موږ باور څه وې تي مات کړې ربنا افتح زمونږ رب چې دا ایره ولا زمونږ ترمنځ او بين کې بل حق براختیه سره و انت خير الفاتحين دې بهتر دی فیصله کوم کو او بہتر دفع جدائی را استن قرآن داوی دو دا شعیب علیہ السلام فصاحت و حالان کې دا خیریدی و شعیب علیہ السلام بھی اللہ ما دا دی قوم نا جدا کوي خدا سے الفاظ استعمال کرو جدائی کې پاقی که دا عذاب تذکرہ نخکاری خدا دا, دا دی را لویا خیرا چې الله ما او دا قوم جدا جدا کا زستا تابدار یا مدانا فرمان نی نما او دا جدا کا مطلب دی ماله نجات را کو دي تدا کا امامانو چې به مو زو کو سلام به وګرو دو را تاو بشو مختبيان او تا ټول بچا پیراناسو امام بلا سپور دګړو دعا به چکول نه اخره کې به رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانتخر الفاتحين خدایا ما ده قوم جدا جدا کا کله به تنګو چې اړه لګرا کوي او کله به مانا غریب نه پوي دو خدای ما او دا قوم جدا جدا کا نو کلا به امام پر لعنت ته تا او کلا به قوم پر لعنت ته ولي انځر ټيم به مس او الفاظ ولې نو کلا ټيم به د قبولیت یې کنه په به قوم به په امين وي نه به قبول شوه نو کلا به په قوم په امام لعنت او جداد چې کلا به قوم به سم روانو امام کې به به امام به سم روانو نو قوم کې به کندي خو خيري به کولي نو د اخیرا وقال الملأ الذين اوي سردارانو اګهسانو چې کوفر وکړم ان قومي د قوم د دنا لکني تبعتم شعیبن کتا ستا به لري وکړل شعیب عليه السلام انکم اذا لغافرون تاسو په بدره کې تانیا نو یي به شي کده شعیب عليه السلام په سی لړای دا وګره وې کې به پریوزای هر څلې چې کله داسې بیان کین چې په کې د دنیا د دنیا خلق وی گره تاوانی بشئی تاوان ستا وی دا پیسو دی تاوان تا دا پیسو کمی دا دی تاوان وی نا انجام سراواتا فا خزتهم الرجفتو اونی ولدی زلزلی فا اصبحونو کردی دل فیداریم بخبلو کورنو کی جاسمین پڑو مخی پراتا اللذین کذبو شعبان اللہوی تاوانی سوک دوی آقا کسان جنسبت دا دروغیوکو شعب علی السلام دا داسی شو د الله یغنفی گویا کې نودي رشي پهه کلی کې الله ځیننه کس زبو شویبانکسان نسبت د درغو که شوی به اسلام ته قانو مل خااصین او د توانانیان فته الله عن هم د مخ و ګرځ ددنا واړی د دد نه د کالا یا کوې زما کومه لکه د لاغ دوکمساالله ترببي را سولوو تا د دخبل رابه وانصحته لجمه و صحت وخير ملا تولو و تاسو نه مللن فكيف اطعن ز څنګه غمجنشم على قوم من كافرين فقوم كافر بالکل نیم غمجن ولي ما كار کړل دي خپل تاسو د می مساله را رسول الله خبيب و بیا پوزو دلاري نو زب غمجن عالم چې تاسو سنیم ګړتي اوي پوهه نووي د د نور را رسول الله او خدایم نورم پکا تور بوزوي آوری او آوری نو غردادی کوم اور ایدل نہ او کاور دل دنه مراجی نبی اخوایا فتو اللہ انهم او غردید ددینا روان شو دیشا ایکڑا وتا او ځان سره لګیا دا خبرې کین بیا اخو تم راو پس کیګا ا بیا وستا خبر موری نه نه دا اور دل دی کی دنه مقصود ندی او کښینو دا معجزہ ومار سنفی کر یتیم من نبیین بدی زاینا ابتلا بنے یام ذکر کین ون نکم بن یام ون نکم. ابتلا فخوشالو په تکلیفونو باندې قرآنت نمبر ایک پورې او بیا د زین عرصو بے ایک سو تین نا د موسیٰ علیہ السلام وما ارسلنا فی قریتن ندلی گلے من پہیسیو من نبین استغامبارن اللہ اخذنا اہلہا مگر منی ولی دی اسی دن کی دعا کلی بالباسائے پا تکلیف دا مال وازدرائے پا تکلیف دا بدن لہ اللہم اید پارا چیدی یا جزیو کیا اللہ رب لیز اتا سم بدلنا مکان سییتی بیا برا اصطا منگ بزاید تکلیف الحسنة خوشالی حتی تردی پوری آفو چیدی بزیاد سل وکالو او دیبوی قد مسا با انا اکینا نسیدلو زمان مشرانتا اصدر راو تکلیف وستر راو خوشالی فا خزنا امن منگ اونی ولدی ہم لاش اورون ودین په وی دل الله имаب به تکلیف امره اسلو خوشحالی به عمرات لاند د دې غرض داو چې دی الله تعجزیو کی او رضوی الله تعالی خدای به نور کښو ولې به یو ګورہ ده خود دنیا جون دی کله کل او کله خراب ده خود په خانه به دستور راه نه دی دیګه خود موږ د سر سره تر نشته اوسه خلک دغه وایي د په سبب پی اذاب مسلتي بخير بشير بخير بشير علي قولي ويرد اخذ بس داغل تی شيوا انا دا شي شو رشه دي او چې کله دغه قلبي ختمجي بیا بخير شي دا د اکه خلکو خبره هر سړی له خپل گریوان ته قتل به کار دی ولو ان اهل القرى کدی کلو ولو امنوا ایمان لولوه واتقوا زانی بچګلا ایدا فرمان ایدا الله انا لفتحنا عليهم ننگ برا پرانستیو پا دی برکات امینا سمایی برکتون دا اسمان والاردیو دزمکی ولیکن کذبو لیکن دی نسبب دا دروغو کا فاخذ نام نمگا اونی والبی ماکانو یک سیبون فسبب دا غاملونو چی دی کول